До того Василь має ще пісенника і байкаря. Гарні там пісні і сумні, і веселі, і жартівливі. І байки дуже гарні, стільки з них сміху. І про цигана, що заліз у чужий город і просив господаря, щоб викинув його лише за плід. І про одного дядька, що шукав дьогтю в місті, і багато інших. Володько і не стямився, коли сонце стало над заходом. Смали додому, поки заповзеш, смеркне, каже Василь. Ти тепер сміливо з черепахами в перегони ставати можеш. І Володько поплужився. Пастухи ще залишилися. Долиною в'ється дорожина на дві глибокі, в'їжджені колесами колії. Середній прух порослий шпоришем, петровим батогом горішиною. Справа й зліва смужка лугу, на ньому густо ромашок. Трохи вище в пшениці цвітуть червоні маки, сині волошки. Над головою з усіх боків видзвонюють жайворонки. Володько не квапиться, має час. Його нагнав дядько, що веде пару конят. Конята маленькі, а дядько довгоногий, їде верхи, а по столи його по землі волочиться. Гей, малий! Що це ти так повзеш? гукає дядько. Володько зупиняється, не відповідає нічого. Проводить дядька поглядом і йде далі. На половині мандрівки, де схрещуються дороги, стоїть великий копець, що відмежовує Дерманські поля від Лебецьких. І Володько присів на ньому. Сонце над заходом, від млина доноситься кляпіт, здалека чути пісню, що Василь уже жене свої корови і співає. «Повій вітрена в країну, де покину я дівчину», а слова «де покинув карі очі» він особливо високо витягав. Худко він надійшов і зрівнявся з Володьком. «Ти ще не дома?» – питає він. йде далі?» «Ходи на корову посаджу!» «Іди, йди собі!» – каже Володько. «Ей, чук-чумайдра! Чумачина молода!» Заспівав Василь весело і пішов далі. Корови лише поскрипують ратицями. Володько лишається на місці. Маєстатна краса вечора полонить його. Очеретяний мур стависька, таємничий і грізний, стоїть на супротив. Кілька чайок літає над ним, ніби вони сховзають по повітрі. Десь квакають дикі качки, що згодом вириваються з очерету і спішать, ніби їх тоже не вдалечінь. Батько, мати, Василій Хведот – Сиділи вже біля вечері, коли Володько приволікся. «О, нарешті! Повзе наш рак, каже мати. Ходино, ходи, небораче! Ждемо тебе!» Вечеряють на дворі, мати насипає крупник до мисок, над головами звиваються і зеленчать комарі. Батько оповідає, що тут ще у нас не так багато комарів, а от у тій Смоленщині... Говорять про все і про те, а потім йдуть хто куди, батько ще огляне худобу і спати. І спить він тепер на дворі під повідкою, а часом і просто під голим небом на соломі. Так йому подобається, легко, як він каже, дихається, щоб було тепло, прикривається кожухом. На нього падає роса, вітер кошлає його волосся, заленчать комарі, і з лугу доноситься безперервний крекіт жаб. У невдовзі починається косовиця. На лугу одного сонячного ранку, ніби на замовлення, з'являється багато чоловіків, і від річки до поля в поперек лугу лягають валки покосів. Косарі з'являються разом зі сонцем, вони переважно босі, колошні їх штанів по коліна закачані, одягнуті у самі сорочки. На голові або бриль соломяний, або якийсь старий пім'ятий кашкет. На поясі у кожного спереду висить кушка з бруском, а ззаду застромлена за пояс дерев'яна мантачка. Ідуть косарі легко, вільно, ритмічно, коса, здається, сама сховзає по землі, великі покоси соковитої трави лягають набік, а ззаду залишається дві колії ніг. І коли доходять до кінця, витирають травою коси, спочатку гостять їх мокрими брусками, а потім мантачать мантачками. Приємний брязкіт і шелест кіс розноситься лугом. Матвій починає також косити, але він не має лугу, а має лише конюшину, що там за лісом насіяв минулого року. І поросла вона йому на доброму полі, як ліс». Йому радили посипати ще й фосфором, і для проби він висіяв тим погноєм своє ім'я. І тепер здалека видно було на конюшині слово «Матвій», після чого він любив казати сусідам. «Вірте мені, що те удобрєнє – добра штука. Треба на зарік спробувати. Чехи то вживають і диви, як у них родить».